Második fejezet Warren Michaelsz évek óta nem járt a fiatalkorúak javítő intézetében. Ezen a rettöntően nyomasztó helyen. Az épület, amelyet varem még mindig nevelőintézetként emlegetett, földszínű volt a 80-as évek első felének jellegzetes alkotása. Gondozott kertben fák és virágok tízlettek, s kerítésnek vagy szökestótnak nyoma sem látszott kívülről akár kórháznak vagy kisebb iskolának lehetett volna nézni. A kívülállónak meg sem fordult a fejében, hogy a fiatalkorok töltik menne büntetésüket. A belső azonban már nagyon is elárulta a rendeltetését. Nyilván volt idő, amikor a frissen festett épület modernnek adott, ám most arra az egykor fehér falakat megsárkította a dohányfüst, az idő meg a használat. A falon fél méter széles, merész, sötétkék sávfutott végig, néha szabálytalan megtörve. Eredetileg a belső tér mozgalmasabbá szolgálta, de az idők során a legkülönfélebb graffitik folyamatos képkeletévé alakult át. A padlólapok viszonylag tiszták voltak, a megbízhatóbb elítéltek ugyanis rendszeresen viaszal fényesítették, ám a sarkokban a padló és a fal találkozásánál az évek alatt észrevétlenül gyújt ahogy keresztül ment az előtéren, nem feltűzte arancszínű jelvényét a nadrágja öltészére. Rangjelzése nélkül szavarban érezte volna magát a sportos szerelésben, jól lehet pólója, tenisznadrágja és mezítláb hozott cipője beasztatjainak inkább az súgta, hogy minden idejét a munkájának szenteli. Két egyenruhás tiszt átkísérte a belső biztonsági ajtón. A falon lévő poszterről Spencer Tracy mint flanagan atya nézette rájuk figyelő tekintettel, alatta a felirat, nincsenek rossz fiúk. Végig mentek egy rövid folyosón, aztán jobbra fordultak, ahol Varen egy csoport egyenruhás nőt és férfit pillantott meg. Izgatottan járkáltak ide-oda, de a legtöbbjük szemlátomás céltalanul. Különösen a jobbító intézet egyenruháját hordó személyzet jelenléte látszott foroslegesnek. A fegyőrök, a bevásárló központok biztonsági emberejéz hasonlóan szerettek úgy tekinteni magukra, mint a büntetés végrehajtás tevékeny részeseire, s nekik, ha együtt emlegették őket az igazi rendőrökkel. Varen azonban csak lelkes-tiret látott bennük. Jól lehet véleménye szerint a nyomozásban semmi szerepet nem játszanak, belátta, hogy kénytelenek itt lenni és felügyelni az elítélteket, akik a biztonsági szaba vastag üvegablakából jól látható ajtók hosszú soron mögé voltak bezárva. A jelenlők figyelmének középpontjában a krízis résztek felirató kisebb ajtó állt. Varren nem látott be a helyiségbe, de a vakuk villagása elárulta, hogy ez a büntén színhelye. Elnézést, mondta Michael, és megérintette az előtt álló egyenruhás rendőrvállát. A fiatal fickó már majdnem méltatlankodni kezdett, de rögtön visszakozott, amikor meglátta, ki áll mögötte. – Michael szadnagy van itt – mondta többieknek, mire a sokaság szétnyílt, hogy utat engedjen neki. Michael rámosolygott a rendőrre, szolvasta nevét az lapocskáról. Köszönöm, Borzacs! Üdvözöljük, uram! Michael volt az egyetlen fehér és a rendőrségen, aki a közrendőt is ember számba vette. Rémes látvántárolt eszem elé. A kis szaba padlóján, alvadásnak indult sötét csillogó vértócsa közepén egy 30 év körüli fehér férfi feküdt elnyúlva. Az intézetű örök viselte. A plicset felborították és a sarokba lögték, de a matrac a kerethez képest többé-kevésbé helyén maradt. Minden talp felületet vérborított. A falakon majdnem a mennyezetig értek a szétvölt csend, elkent vérfoltok. Gyerek méretű véres lábnyomok vezettek ki az ajtón, legalábbis a, a talpárnal meg az öt lábú nyoma jól látható volt. Varán megpróbálta elképzelni, micsoda szörnyű dulakodás színhelye lehetett ez a kis szoba. Éppen felmért a terepet, amikor vidám ismerős hang hallatszott a félhamályból. Milyen elegáns vagy ma, hat nagy! – szólalt meg mögötte Huckner, és megkocottatta a vállát. Haknor és Michael csapattársak voltak a rendőrakadémián. Sőt, már a középiskolába is együtt jártak. Most más beosztásban szolgáltak, nem mint a képességek különbözők lettek volna, csak azért, mert a hat nagyi helyek száma véges volt. De a barátságukat ez a legkisebb mértékben sem befolyásolta. Na igen, és én még azt hittem, ha nem vagyok szolgálatban, dolgoznom se kell. De az biztos, hogy te ma este is nem kívül elegáns vagy. Hagner volt a rendőrség divatpápja aki nem követte a nyomozók hagyományosan, slampos viseletét, hanem a gentleman's quartelli legfrissebb számé szerint öltözködött. Gyomorforgatóhely színmi, unyarított Hackner, át a majkosz undorát. a fönne történt itt? belső zsebéből elővette a nateszát, mindig ez a natesz, gondolta majkosz magában nevetve. Egyetlen feljegyzés sem lehet egy óránál délkebbi, Jednek mégis abból kell visszakeresni a tudnivalókat. Eddig annyit sikerült megállapítani, hogy az áldozat a 28 éves Richard W. Harris. Négy és fél éve dolgozott itt, mint a fiatalkorúak felügyelője. Az ugyanaz, mint a fegyőr? Várkod közben majd hm, Igen, válaszoltak nagyon masajokba. De csak az ilyen pontatlanul fogalmazó vérókáknak. A 37 éves Michaels 8 hónappal volt idősebb Chad Hucknernél. tovább továbbolvasott a jegyzeteiből. Hétkor Mr. Felisnek valamilyen összeszörtülése támadt az egyik elitértelbizsönös néten bélivel és és átküldte ide a krízis részletbe. Az olyasmi, mint a magán szárka? Vágott közben megint Michaels. Hakner szélesen elmasődött. Mm -hmm, igen, nagyon hasonló. Innentől azonban csak elképzeléseink vannak arról, mi történhetett. A lényeg az, hogy szerintünk Nathan béli megölte Ricky harris aztán meglépett. Jelenlegi szökésben van. A törvényszéki orvos még nem jött meg, de megvizsgáltam a haltestet, és legalább öt szó csebet láttam a hason és a mellkason. A lehetséges indítékról mit az? A font. Szerintem minden áron ki akart innen jutni. És te? Fajköz a homlok átráncolta. – Nem hinném, hogy emiatt képes lennék ölni. – A gyilkos fegyvert megtaláltátok? – Vagynek, még ott van a hallfesben. – De jó szemed van, hadnagy. A gyilkos kés barna fanjára kiállt az áldozat melkasából, épp a ruhájába varrt név alatt, de onnan, ahol varén át nem volt jól látható. A francba maragta. Varén rámutatott a helyiség távolabbi bal felső sarkában lévő biztonsági kamerára. – Megnéztétek a kazettát? – kérdezte. – Lehet, hogy az egészet felvette. – Meg, de sajnos nincs rajta semmi. Kamerahálózat nem működik. – Persze, miért is működne? Honnan van a kés? Nem tudom. – Mikor állt be a halál? – Nem tudjuk biztosan, azt hiszem két órája. – Majköz elképedve mered haknőre. Két órája? Te jó ég! Meddig ültek a hullám mielőtt értesítettek minket? A szerint azonnal telefonáltak, csak egy felvigyázó van éjszaka. harris a váltást találta meg 9-kor. Most 9 óra 40 van. És honnan került a rengeteg ember, ha műszakönként csak egy felvigyázó van. Michaels nem is látta be teljesen a helyiséget a sok bámízkodótól. Gondolom, a hírek gyorsan terjednek. Mindenki itt akar lenni az események középpontjában. Michael csípőretet kézzel állt, s hitetlenkedő a fejét. Szóval a kölyök helyből két óra előnyhöz jutott, igaz? Hapnőr vállalt volt. Azért nem egészen, már majd negyed órája nyomára állítottunk néhány embert. Michael szeme haragosan felvillant. Jó, jó, visszakozott Hackner. Mondjuk, hogy két óra előnye van. Az öreg Peters minden esetre értesítettük, hogy jöjjön ide a kutyáival, és út akadályokat is elhelyeznek a fontosabb pontokon. Mindent megteszünk, amit ilyenkor szokás. Michael mélyet csóhajtott. Talán annyi elég is lesz. A fenébe is. Ha nem tudunk elkapni egy kölyköt, akkor azt hiszem komoly problémáink vannak. Egyébként hány éves?